Тишкевич заумер. Якусь мить розмірковував, тоді торкнув повід, і кінь неохоче рушив у той бік. На краю галяви кінь зупинився і злякано форкнув. І тоді Тишкевич побачив, як з приболотних кущів випірнуло і подалося йому назустріч кілька легких тіней. «Вовки!» – промайнула думка. Чого це раптом? Адже вони нападають здебільшого взимку. Проте дивуватися не було часу кінь затремтів, став дибкий і поніс розгубленого вершника лісовою дорогою, що вела до воронівки. Тишкевич раз по раз озирався, а вовки швидко наздоганяли його. Попереду умчав вовк завбільшки стеля. Тишкевич хапливо випустив у нього кілька стріл та, вочевидь, не вцілив. Тільки того й домігся, що переслідувачі звернули з дороги і, схоже, почали обганяти вершника кущами. Тоді Тишкевич зробив єдине, на що був спроможний. Він з усіх сил смикнув заповіді, коли кінь загарцював на місці, став на сідло і дотягся руками до найближчої гілки. За якусь мить Тишкевич уже сидів на дереві. А через мить вовки звідусіль накинулися на коня. Кінь дико іржав, ржав, шалено гарцював копитами, проте вовки були набагато меткіші. Врешті з конем було покінчено. Із землі до Тишкевича долинув хрускіт кісток. Лише величезний вовк не брав участі у розправі. Він сидів неподалік від дерева, на яке вибрався втікач, і не зводив з нього очей. Аж перед світанком вовчий виводок безшелесно розтанув у тумані. Проте Тишкевич присилував себе злізти з дерева лише тоді, коли соняшне проміння затанцювало на росяному листі. СУД У ПЛАВНЯХ Вогненночубий чоловік вигулькнув із кущів так несподівано, що кінь під дідом кіпчиком злякано метнувся вбік. Що за одні? погрозливо запитав вогненночубий. На ньому була засмальцьована полотняна сорочка, полотняні фарбовані соком бузини штани і заломлена на бакер смужкова шапка. Рудий вус звисав до самого підборіддя. Сірі примножені очі пильно стежили за кожним рухом подорожніх. Вогненочубого особливо цікавив Димко, який не їхав вверх, а йшов пішки, тримаючи коня за повід. — Шухаємо певну людину, — ухильно відказав дід Кіпчик. Бо хто його знає, що то за один, — вигулькнув перед ними. — На татарського попихача ніби не схожий. Це добре. А от що може належати до таких, як Тишкевич, це вже гірше, це вже геть небезпечно. Чоловік примружив око так, що воно майже заплющилося. Видно, велике цабета людина, коли такий сивий дідуган подався шукати його світ за очі. Діда, не чіпай, попередив Димкові. Доторкнувся до важкого окоренка, що лежав поперек сідла. А що буде? поцікавився вогниночубий. Побачиш. Чоловік знову зміряв димка поглядом і вирішив, що цей молодий здоровило не жартує. Тоді відступив назад і свиснув. За куща негайно випірнув його товариш з луком у руках. Він був у такій же полотняній одежині хіба що повновидіший та вуса мав Русяві. «Бач», – сказав перший, – «куди з чим чекують, а куди відповідати не бажають. Може, гидують нами?» «Може», – згодився Русявий. «Ти, Мацико, краще глянь на коней. Пізнаєш?» «Не геш». Верве зубнів з десять тому їздив на цих двох. «О, то ви його знаєте!» – зрадів дітківчик. «Так би й сказали. Ми ж якраз до нього». «Можливо», – згодився Мацик. «Та здається, на цих двох після Вервезуба їздив хтось інший. А де вони?» «Це ти про Швайку та тих двох діток?» «З ними все гаразд. Доїхали куди треба, а нас оце попрохали віддати Вервезубові його коней». А де воно оте куди треба? підозріло запитав Мацик. Може, воно те звідкіля вже не повертаються? Ага, згодився Русявий. Були у нас такі нещодавно. З вигляду хлопці, як хлопці, а насправді вурдалаки. Тю, дурні, обурився на те дід Кіпчик. Тут давно вже не зустрічав у таких бевзів. Русявий зареготав. Ха, а дідок нічогенький, гострий на язик. Аби ще й совість у нього була чиста, тоді би ціни йому не було. Ти краще за своєю простеж, огризнувся дід Кіпчик. Мені вервезуб потрібен, чуєш? Та вже ж не глухий, відказав повновидий. Буде вам і вервезуб, тільки не зараз. Ви оток краще приляжте в холодку та відпочиньте з дороги. Вилежуватися в холодку довелося досить довго. Лише під вечір до Діброви звернуло трійковершників. Вони були обвішані дичиною. Оце, Штефане, до тебе гості прибули, пояснив Мацик широкополечому чоловікові. А чого прибули, не кажуть? Дуже горді. Штефан уважно поглянув на затриманих. «Ніби вперше бачу. А звідки На «Навстоячки довго розповідати», – відказав дід Кіпчик. Краємока завважив, як з кущів вийшов якийсь звір, схожий на вовка. Одне вухо у нього було наче зрізане. Через писок проліг глибокий шрам. «О, то часом не сирідка?» запитав дід. Грім мене побий, коли не сирітка. Ану, а йди на сюди. Лапу дай. Підійти сирітка підійшов, але лапу не подав, лише приязно змахнув хвостом. О, то ви, виходить, знайомі? здивувався Вервезуб. Коли ж це ви встигли? Та я його пам'ятаю ще сліпим вовченятком. – відказав дід Кіпчик. – Не одне це бре молока зносив таким халамидником, як він. – Стривайно, ну, діду! – зупинив його вервезуб.